Albumul Albumul? Bal mascat cu lume multă, În care toți pe sus își poartă nasul, Disimulându-și mutra, gândul, glasul. Cu toți vorbesc și nimeni nu ascultă. Și eu intrai, mă vezi rărind un pasul, Un vers încerc cu pana mea încultă, Pe masa ta așez o foaie multă. Ce de când e, nici n-a visat parnasul. Spre a-ți aminti trecutele petreceri, condei un mână tu mil pui cu silă, de la oricini un snop de paie seceri, apoi te uiți râzând la câte o filă, viglante bucuri dale noastre întreceri, privind în vrav prostia imobilă.